die rekenaar oorloosie sê dit is 0704 en die atelier oorloosie sê 1904 mooi gesynchroniseer dit is Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time, is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA ons webwerf www.netradio www.netradiosa.co.za Op die webwerf vind jy al die indigting wat jy sal wou nodig kry vir hierdie internet radio om jy bekend te stel met wat die radio alles doen wat er soort van programma word uitgesaai daar is een lys van al die omroepers hulle name, die programma wat hulle uitsaai en die tye van uitsending en dan het ons ook een archief waar jy kan gaan luister na programme wat al reeds uitgesaai is. Jy kan nie daar gaan rond delf volgens die maand en dan uit die aard van die saak die naam van die program en dan per datum. Jy baie welkom hier hoor waar jy ook al vandaan ingeskakel het. Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan af Airene, die stad van vrede, Pretoria in Zuid-Afrika. En ons program hierdie tyd op zaterdag is oordenking, bepynsing, meditazie, waar ons die woord van God oordink onder hierdie sip gedachte vir die jaar, nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke na alle analogie van Jesus' woorde, dat die mens nie niewe wijn in ouwe wijnzakke kan gooi nie, maar jy moet niewe wijn in niewe wijnzakke gooi, want Jesus het gewaarskie en gesê, as jy nou niewe wijn in ouwe wijnzakke ingooi, dan skeer die sak, of bars die sak, en dan is die wijn daarmee heen en die sak is ook daarmee heen maar soos hy aanbeveel het, nieuwe wijn, nieuwe wijnzaak, en nou, ons weet het gaan oor ons denken, die manier hoe een mens dink, paradigmas waarin ons gewoonlik maar dink, om dit te vernieuwe, sê so die woord wat daaran gebruik word, of die uitdrukking is, paradigma verskywing, soos een mens jou tenpennen moet verskyf, so moet een mens jou paradigmas ook kan skuif so dit meer bevatlik kan word vir niewe dinge en nie net niewe dinge vir die nie daarvan nie maar oor Godse woord wat altyd nie is en daarom moet die mens altyd probeer om jou tentpenne dan die weier in te slaan bereid wees om een paradigma skuif te maak Daarom praat die skrif om vernieuwe te word in ons denke Moet vernieuwe word in ons denke Nou die persoon wat dit nou vir ons sê is God self wat ons gemaakt het Hy is ons skipper en hy weet wat hy sê Dit wat hy sê is nie onmoendelike dinge nie Dit mag volgens Godse woord self ook vir die mens onmoendelik wees Maar alles is moendlik by God. Die Heere sal nooit vir die mens iets sê wat vir die mens onmoendlik is. Nie? Mag vir jou as mens self onmoendlik wees, maar in God en met hom is niks onmoendlik. Nie. Daarom my voorrecht om met jou te praat oor hierdie bepaalde onderwerp van nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke om ons te laat vernieuwe door die woord van God want God skip en herskip door sy kostbare wonderlijke woord en ek hoop jou ja, dat jy jou nou ook al bevind dat jy rustig sit in die plekje gekryd waar jy rustig kan sit of le so dat jy kan ontspann en die dag, en die dag dagse moeilijkheid kan vergeet, wat ook al vandag oor jou pad gekom het, of geloop het, mag dit dan so wees dat die Heere door sy groot genade jou help, om vir hierdie stonde net alles te vergeet daar buitenkant, en op God te concentreer, koncentreer op die dinge daar boe soos wat Paulus dit ook in Colossense vir ons sê en ook TV as daar een morgen is om 10 uur ons Eredienst Ekerk uitsending om 10 uur in die ochend sal die thema van daar die boodskap juist gaan oor bedank die dinge wat daar boe is en nie die dinge wat op die aarde is neem En hoe een mens dit nou kan doen Hoe die Heere een mens help Om dit te kan doen Om jou denken te kan verskuif Net soos wat ons dit hier probeer doen Om niet te denk Om niet te kan denk om dit te doen met die mens denk nee? <laughs> En daarom sal ek nou maar vir jou vraagvraas my so by die begin van ons program as jy nou so so sit en denk en ek maak hier die stelling en een soort vraagvorm wat so nou gebeur het as die as die mens, as Adam en Eva nou nie gesondig het nie wat so dan gebeur het hier op die aarde hoe so die verloop van die lewe gewees het op aarde as daar nie een sondeval was nie so by die daarin sit en dink want ons allemaal kan ons dink, so kom ons rustig sit en dink daar oor en dan luister ons na Janne Moelman en Rina Hego wat vir ons vertel dat die liefde alles kan verander You'll turn your world around and that world lost forever yes love love changes everything brings you glory brings you aangeskakeld hierby net Radio S.A. En luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Ireni die stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika nou, Ons is allemaal wat nou luister besaanderdig aand hierdie tyd Suid-Afrikaanse tyd, ek is nou nie seker in elke ander plek nie, ek weet nou in Dubai is het nou so 2 ure later maar hier in Zuid-Afrika, hierdie tyd op die zaterdag, gaan daar nie verskrikkelijk baie mense, somme net, baie internet radio inskakel, om te luister na die oordenking van Godse woord neem. Daarom wil ek nou vir jou sê wat ingeskakel is, baie, baie, baie, baie geluk. Dis een groot prestatie, feit, dat jy op die zaterdag aan hierdie tyd hierdie peak hour inskakel om na te dink oor Godse woord daar oor te peins en saam met ons te bid, ek wil jou net herinner hoor, jy moet altyd die vrymoedigheid neem om tydens hierdie program een gebedsversoek ken te maak, is jy vraag dat ons vir iets samen jou moet bid doen, dit neem vrymoedigheid want om vir iemand te bid is ons een groot voorrecht en as iemand om of haar in een moeilike situasie bevind waar die persoon weet, is net gebed nou wat my kan help dan neem ons ons groot vrymoedigheid om dit te doen ons moet vir ons een voorrecht, die heren dan gesê, ons moet omlief hee, met alles in ons, ons jylle siel, ons jylle hart, al ons verstand, al ons kracht, moet ons omlief hee, maar ons moet ons naaste lief hee, soos ons self, as ons nou in een situasie sit, soos een van ons persone, wat gevraag het, ons moet bid vir Amanda, ek is nou nie zeker, wat, Wie en wat sy is en wat die omstandighere is behalwe die feit dat sy haar werk verloor het nie. Nou baie mense het gebedsversoeken wat hulle nou nie sommer net so in die openbaar wil bekend maak So een mens kan een gebedsversoek vraan sê dat, dat het een onuitgesproke versoek is As jy nou nie lis is dat iemand moet weet precies waar oor het gaan heen Maar as jy die vrymoedigheid het, soos in die geval hier van Amanda, sy so is van Dubai Wat al in December verlede jaar Haar werk verloor het en wat al Mogens wat ek hier verstaan tonne CV's ingestuur het Sikkerlik nou nie helemaal rechtig tonne nie, maar hele lot En sy soek nog steeds Nou as ek en jy onself in soe situasie sou bevind, dan sou ons dit sekerlik waardeer as mense vir ons bid want God luister na ons gebede. Hy selfs sê die vierige gebed van de rechtverdige het groot kracht en daarom gaan ek vraag dat ons sal saam verenig in die geloof in die gebed vir Amanda. Hemelse Vader, ons kom na U toe in geloof. Dankie dat U ons tot geloof geroep het. Dat ons in U kan glo as die skipper wat uit die niks die ganse heel al in aan sy geroep het en dat elke breekdeel van een seconde onderhoud, ook vir ons as mense. En baie dankie dat jy ons lief het, dat ons dit so uit die woord kan lees, omdat ons in jy glo, glo ons in die woord. En in die woord maak jy jy self bekend as een God wat vir ons lief is, en God is liefde en so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor, maar gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Dankie dat ons so een tekst in die woord het, om aan vast te hou met al twee ons handen, stevig vast te hou, te weet dat, God ons so verskrikkelijk baie lief het hy dankie vir u liefde daarom weet ons omdat ons daar die vers glo dat u ook vir Amanda net so lief het en dat u vir haar jammer is want ons besef dat u liefde sluit ook jammerte te in dat jy haar omstandighere ken, dat jy weet wat het beteken vir een mens, wat nou nie inkomste het, soos wat dit nou tevore was nie, en skielik nou sonder daar die inkomste sit. Jere, so wanneer iemand vir ons vraag om te bid, dan besef ons dis nood. Dis vir ons nodig dan om in te tree vir Amanda Vader, elkeen van ons concentreer op hierdie oomlik op die genade dan rondom haar en ons nader die troon van genade in respect ons ach u as God as Kipper ons ach u as die allerheiligste God ons ach u as die God wat het vir ons moendlik gemaakt het door die kruis dood van Jezus dat ons u kan nader dat ons nou die vrijmoedigheid het om in u genade omgeving te kan staan en hierdie persoon wie sy naam ons reeds al oor ons lippe uitgespreek het en respect ook vir die persoon self bring ons vir haar na u toe Heere En ons concentreer op haar en vraag Dat u vir haar in genade sal ansien Dat u haar sal help in hierdie proces om CV's te skryf Enerzijds Want ons weet soms moet die mens ook die rechte soort informatie daar gee Wat inpas specifiek by die werksomskryving En bid aan Heere dat u ook vir haar so die wijsheid en inzicht sal gee, indien sy sekere veranderingen aan daar die CV moet maak. Nie onwaarhede nie, maar aan te pas by die omstandighede. Vader dan bid ons, dat u haar geopende oor sal gee om die rechte plek raak te sien, omdat u vir ons altyd een raadsplan het en dan die mense wat dan na haar siefie moet kyk, vader elke persoon wat sal kyk na die siefies van Amanda dat hy hulle gedagte sal gevangen neem argumente teen die kennis van God te afbreek en hulle gedagte is gehoor saam maak en die Heere Jezus is Paulus ons geleer het om te bid hier is so dat sy met vleende vaandel sal deerkom na daar die werksomstandighede wat u vir haar in gedachte het en wanneer sy daar die werks sal ontvang nie sal vergeet om vir u dankie te sê vir u groot, groot genade en barmhartigheid wat u op haar uitstort nie, heren om het te kan en u ken nie, ook nie omstandighede nie, bring ek maar net haar hele omstandighede wie ook al by haar betrokke is, elke persoon wat by haar betrokke is, plaas ons in u hande en vraag Heere, dat u vir hulle sal dra, vir haar en wie ook al saam met haar is, in hierdie tyd, moeilike uitdagende tyde waarin ons leef, dat u sal voorsien, in al haar behoeftes dan, Na die rijkdom van u groot genade En ons dankie daarvoor in Jezus naam Dankie dat ons dit so kan gebid het vader Onthou die vraag wat ek gevra het As Adam en Eva nou nie so gezondig het nie So die verloop dan gewees het Wel hoe die verloop nou precies so wees So nou nie vir ons moeilijk wees nie om dit nou te sê nie, maar die kan sê wat die uiteinde is van alles dit sal vir my so gelijk het as ek kyk na openbaring 21 aan die heel einde waar alles nou weer niet gemaakt is gemaakt is die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde die ou aarde en die ou jimmel is voorbij voorbij gegaan en hier is nou een nieuwe bestaan, een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde, nee alles nou niet Dan sê die derde vers vir ons hierdie belangrike ding En ek het een groot stem uit die himmel hoor sê, kijk Nou mense, wanneer daar een stem uit die himmel uitkom Dan moet die mens aandag gee Net soos Jezus Tijdens sy doop Daar by Jordaan rivier Waar Johannes die doop waarom gedoop het Het daar een stem uit die himmel gekom En gesê, dit is my geliefde sêen en wie ek wel beha het so as daar een stem in die hemel uit kom mense dan is het vir ons belangrik genoeg dat ons al ons aandig daar aan sking en kyk wat is dit nou hier begin hier die ook nog dan met die woord kyk as as een mens in die Hebraaus of in die Grieks daar die woordkie kry dan vraag daar die tekst ons volle aandig Dit is hoekom daar die woordje daar staan. Kijk, skryf Dikwils in die Oud Testament ook in die Nieuwe Testament. Kijk, en wat moet ons nou zien? Die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En so dit is hoe dit in die begin was God het die mens gemaakt, Adam en Eve van gesê, hulle moet sy verteenwoordigers wees Hy het hulle geskapen na sy beeld en hulle het die heerlijkheid van God gedra God sy heerlijkheid was in hulle teenwoordig Sy heerlijkheid beteken sy teenwoordigheid, hy was in hulle teenwoordig en dis alles wat herstel word, dit wat daar verkeerd geloop het destijds, daar in die tuin van Eden, die mens alles verloor het, daar die heerlikheid, teenwoordigheid van God, dit word nou weer alles herstel, in die nieuwe jammel, en die nieuwe aarde daarom, kyk nou maar, kyk die tabernakel van God, is by die mense sal sien dit was deel van Gods raadsplan en laat ons dit bykie bedink tabernakel tabernakel van God wat by die mense is, dit beteken God woon nou by die mens terwyl ons bykie daar daar oordink Ja, oor besin, luister ons weer na Janne Moelman, Rina Hugo, wat vir ons syng, Love is a beautiful song. Dit is ingeskakelde by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaie van uit I. Rennie, Pretoria, Suid-Afrika met ons program, hierdie tyd saterdagavond, oordenking waar ons die woord van God oordink, op pijns wat er ander woord jy ook al wil gebruik meditasie, mediteer As ons denk aan God as skipper, indien ons tot daar die geloos oortuiging gekom het en ek geloof as ons hierby hierdie program anskaak en luister, dan is ek amper oortuig daarvan dat jy een gelovige is wat in God drie enig glo, Vader, Seen en Heilige Geest en die uitnodiging van sy Seen, Jezus Christus aanvaar het, namelijk dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, so dat elkeen wat in hom geloof nie verloor mag gaan nie, maar eeuwig gelewe kan nie. God, soos wat ek God verstaan uit die skrif, is een baie verantwoordelike wees. Dit wil sê, God neem volle verantwoordelikheid voor alles wat hy doen, net soos wat ek en jy ook seker vir dit wat ons doen verantwoordelikheid moet neem, maar ons weet alle mense het nie daar die verantwoordelikheid sin nie, maar God self, hy kan toch net dink hoe een verantwoordelike wees hy moet wees, die almachtige, alwetende God, weet toch van ons, en weet van die omstandighede, en weet, van al die verskillende dinge wat uit sy skeping sou vloei, al die moontlikere daarvan. in dit wat alles verkeerd gegaan het. Denk ons nie dat God een verantwoordelike wees is dat hy voorzorg getref het vir dit alles nie. Natuurlijk. As een mens net jou lichaam zou neem, want ons gaan nou terugkom dat die tabernakel van God is by die mense, as jy net jou lichaam zou neem, dan sal jy sien hoe God ook, dwars die skrif op die mense lichaam, koncentreer, daar een tabernakel was wat opgerig is, in die verlossingsplan, die plan en hoe ons met hierdie tabernakel vergelijk word as een mens want die tabernakel was een tabernakel genoem noem maar net omdat dit een opslaanbare tempel was opslaanbare en afslaanbare, was een draagbare tempel dus toe hulle in die beloofde land kom toe was daar die tabernakel vervang met een permanente structuur namelijk die tempel So ons word ook dan die tempel of die tabernakel genoem, ons lichaam. Jezus het homself vereenselwig ook met die tempel en gesê, breek hier die tempel af, binnen drie daar, dan rig ek om op en toe te later verstaan, hy het bedoel sy lichaam. So die concentratie van die die, die skrif is rechtig op ons lichaam. En as een mens die lichaam bestudeer, dit is seker die vast, meest fascinerende onderwerp wat een mens kan bestudeer is mens die menselike lichaam. En as jy die lichaam nou so kyk hoe ons gebouw is, dan is ons dan bestaan ons uit seliekies. As bouwstof, as die eenvoudige vorm van die bouwstof Kom ek probeer net net, sê, kom ons sê nou ons bouw een gebouw wat net met bakstenen gebouw is Dan zou die bakstenen ons nou die kleinste Eenheid wees waarmee een mens nou daar werk Nou ons is nou nie met bakstenen gebouw nie, ons moet sellie kies gebouw Nou as jy gaan google ek kan jy gaan kyk hoeveel selliekies is daar in een mense lichaam. Ek kan ons, ons verstaan, elke mens gaan nie die selfde hoeveelheid heen nie, omdat ons nie allemaal die selfde groote en lengte en dit was sê in die Engelse uitdrukking body service area heet nie. Maar daar so by berekening door wetenskapelikers nou, Bereken dat ons bestaan uit so man of meer 37,3 of so triljoen selle ja, Dit is een hele klomp Dit is een klomp, nee 37,2 of 3 triljoen selle Nou, miskien beteken so'n getaal nie vir die mens baie, nie totdat jy miskien sê nou soveel rand erf. Ek denk dan sal jou brein vinnig in rat spring, om te probeer bereken hoe skat reik jy nou eindelijk is. maar dis baie, as jy nou soveel geld moet hee, soveel dollars en soveel pond of soveel rand moet ek jy sê, dan sê jy weer rarig baie baie skat Nou dit is nou hoeveel selikies daar in jou lichaam is. Nou tussen al hier die 37 rolweg triljoen kan dit gegroepeer word in 200 verskillende soorte. So dit is daarom nou een kleiner getal, meer hanteerbaar, 200 verskillende soorte, jy kan mys nou dink, as jy kyk so net na iemand's lichaam en iemand nou voor jy staan en het in jou haare so die haarese cellen moet mys nou anders lyk, as byvoorbeeld die naals, want die haare en naals lyk mys nou nie die nie en dan die vel jy jy net op die vel concentreer en sal jy ook nou op die vel haare sien as jy mys toe sien die vel en die haare is nou nie die nie so ons nou 200 verskillende soorte selle dan is daar een ander belangrike ding die instandhouding van hierdie 37 triljoen selle die instandhouding, omdat God een verandweerwoordelijke wees is en omdat hy die mens gemaakt het het die mens nou so gevorm dat binnen in hier die lichaam van ons is daar ook selliekies wat die lichaam beskerm bedoelende instand hou, bedoelende gezond hou bedoelende levendig hou dis hoe God voorsiening gemaakt het, is dat jou lichaam twaalf verskillende soorte selle het wat beskermend optreed teenoor die lichaam. Baie interessant, ne. Dat daar die twaalf verskillende soorte selle vech vir jou lewe dat jy gezond kan wees in alle opzichte en dat jy nou nie oud word nie eindelik was die mens die veronderstel om oud te word nie maar ook hoekom ek daar die soort snaakse vraag gevraad wat maar een hypothetese vraag is wat so gebeur het as die mens nou nie gezondig het mens hoeveel gelewe het dan sou daar nie veroudering plaasgevind het, dan sou daar nie achteruitgang gewees het van die gezondheid, nie, want die Heere het die lense lichaam so wonderbaarlik geskapen, dat voor die zondeval en die effect nou daarvan, die nadelige effect, wat die Heere gesê het, hy daar gesê nou van die vruchte eet, wat ek nou gesê het, die mag nie eet, dan gaan hy sterf, en vandaar die oomlik af en die mens begin sterf, die mense het nog duisend jare langer ouderig ouder geworden destijds so gezondheid en, en die aftakeling van jou, van jou lichaam die gezondheid en die feit dat jy eindelijk sterven is eindelijk maar een ziekte dit is eindelijk maar die die rede ook om jy sterven is omdat jy so ziek word dat jy sterf so die achteruitgang en God het mechanismes in ons lichaam en ek wil jy, jy moet opgewonde voel daar oor wie jy, weet jy dit maak jy so opgewonde trots op God die verantwoordelijkheid wat hy het en wat hy aan ons openbaar sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid dit wat hy alles in die mens ingebouw het hier die twaalf verskillende soorte van selle wat Veg vir jou leven, elke breekteel van een sekonde sonder dat jy daarvan weet soms weet jy omdat jy temperatuur ontwikkel en weet jy, hoe kom word jy nou so warm die temperatuur, hoe kom jou temperatuur nou stuig, as gevolg van een groot geveg wat hier binnen in jy lichaam aan die gang is is omdat beweging, as jy jou handen so tie mekaar vinnig vryf dan sy jy voel hoe word het warm Nou dit is teen hierdie verskrikkelike tempo dat die witbloed lichaampies binnen in jou lichaam begin rondbewege en vege. Teen soe tempo is hulle bezig om energie vry te stel vir die geveg wat hulle nou bezig is om te vege vir jou leven dat jou temperatuur stuig. En mense God is die hele tijd bezig om dit te doen dier hierdie mechanismus, hierdie twaalf verskillende soorte van selle waarover ek jy later ook meer sal inlig lig net dat ons respect ontwikkel vir God a achting vir God a liefde vir God, vir dit wat hy doen vir ons nou wie ek sê, jy, sonder dat ek en jy weet is al hierdie, hierdie mechanismus en hierdie twaalf verskillende selle kies besig om geactiveerd te word dier verskillende dinge om te veg vir die instandhouding van jou lichaam. interessant nou, is dit interessant, as jy soms net so kyk, nee, is 12 verskillende, 12 verskillende cellen. Dan kie, dit toevallig dat daar 12 stamme is van Israël die mense wat God geroep het uit Abraham hoe kom denk jy het God omgeroep waarom hier die roeping van hom wat was hulle missie en sê so die hele missie het gegaan oor die mens en die reddingspoging van God om die mens te red en hier die twaalf stammen was veronderstel om die hele wereld in te gaan en Godse woord te verkondig wat hulle uit die aard van die zaak nie gedoen het nie hulle was maar net daar oor hulle eies omstandigheden bekommerd maar jy sal onthou hoe dat Jezus in sy roeping weer twaalf disciples geroep het wat hom gevolg het en toe stuur hulle nou weer die wereld in te gaan gaan die hele wereld in en gaan verkondig hier die goeie nieuws van redding so mense van daar die twaalf disciples het hier die ganse kerk tot stand gekom omdat hulle geluister het na hier die opdracht van Jezus gaan die hele wereld in en kom, plaas dit in my eie woorde gaan red hier die mense gaan red die wereld van ondergang van verloore gaande situasie waarin hulle sel bevind 12 12 mense kan jy sien hoe hier die 12 verskillende type van levensreddende celle waarover ek baie opgewonde is oor dat een mens, as jou kennis bykie vermeerder hier oor, net sal insien hoe God hier die twaalf verskillende celle selfgemaak het, selfe plan het, hoe hulle sal werk en hoe hulle geactiveer word en door baie, baie, baie slim mense ontdek is onder mikroscope en goed so dit vandag vir ons geidentificeer kan word, dat ons weer daar is twaalf verskillende celle wat veg vir jou lewe nou die oomlik as ek en jy dit net kan weet, dan het ons alle hele lot goed met ons verstaan vooral is jy na jou eie lichaam so kyk en jy denk aan die aftakeling en die aftakeling van alles binnen in jou lichaam nee, van jou hart en jou longe en jou nieren en jou derms en jou aare en jou seneweestelsel en jou haare en jou naals en jou tanden en jou oor en jou oor en al die goed is bezig om achteruit te gaan maar God het een manier waarop hy daarna omsien en as ons net ietsie daarvan kan verstaan bijvoorbeeld rondom bijvoorbeeld moedersmelk en daar die stimulering van hierdie twaalf cellen wat ek nou vir jou genoem hier, twaalf verskillende soorte van cellen om te vecht vir jou leven, dan moet jy ontdou, denk net bykie daar moedersmelk bevat hierdie antigene van die moeder wat al reeds teen verskillende soorte van ziekte gevecht het en Eindelijk namens die babiekie dan vech vir die baba babase lewe en dan nou die volledige begrip van lewe die volledige manier van ontwikkeling en so meer die gezondheid van die baba kan dit sal dit dan nou snaaks wees as Petrus ons sê dat ons moet soos pasgebore babiekies, moet ons honger en dorst na die onvervalste melk van die woord hy sê nie, altyd hier die konnotaties alles, altyd so in mekaar vleg die manier hoe God na ons omsien, maar hy wil hy ons moet het ook verstaan, want die oomlikse mens die goed verstaan dan stuig jou groot respect en bewondering en liefde wat hy vir God het somme exponentieel dit is net soos een opwelling en ontploffing van jou trots en jou geloof wat jy in God drie enig het om te weet hoe groot verantwoordelike weese God is en hoe hy na ons omsien ook in hierdie verkondiging van sy woord is hy bezig om om te sien en te voorsien in ons behoeftes So ek sal later vir jou meer bykie begin uitbrei soos wat ek dier die geest van die Heere gelei word om dit te doen na hierdie twaalf verskillende soorte van cellen wat omsien na ons gezondheid so as ons ook nou net die rechte goed inneem dan word hierdie twaalf verskillende celliekie so gestimuleer so dat dit hierdie geveg binnen in ons lichaam altyd gezond en in eeuwe wucht kan hee. Dan kan ons begin verstaan hoe die Heere sê dat hy ons nieuwe kracht kan gee, dat ons kan opstuig met die flerke soos van een arend en dat jong mense rondom ons moeg sal word en ons self nie moeg sal word nie en so meer. Dit is wat God eindelijk vir ons kan doen Daar is so baie wat hy vir ons kan doen en wat hy vir ons wil doen Maar ek wil ook nou nie Jou so Stimuleer Dat jy Later begin dink binnen Een ander soort paradigma nie Ons moet blij binnen die paradigma van Godse woord En Godse wil dat ons nou nie begin om dinge te dink wat onrealisties is nie. Maar binnen in hierdie, hierdie draagwite van Godse woord kan dink maar dat ons God nie aan banden leen nie. Dat ons in ons denken vernieuwe sal word so dat God al meer vir ons sal kan doen. Want hy sien ons moet van ons kant af dit vrywillig na God toe brink want God doong omself nie op mense af nie op geen mens nie. En as ons net ook verstaan wat ons verplichting is, as ons dit net kan begryk, dan gaan dit ons hier in hierdie tyd van bepeinsing baie, baie help, dat ons met groot vrymoedigheid hier naar die Heere toe kan kom. Leone, as jy nog luister, Leone Stielbos, wat sê sy gaan tot volgende sondag, sy, sy kan nie saam luister nie, my dankie dat jy ons so in kennis stel, dit is uh, altyd prachtig om te sien dat iemand het op daar die manier doen, waarom jy jouself ook al gaan bezighou, geloof ons dat die Heere vir jou daarin sal sien, en dat jy in alles wat jy doen, dan voorspoedig sal wees, mag die sieninge van die heren dan ook met jou wees ons sal ook dit waardeer as, uh, ons syste Tania ook vir ons laat weet hoe dit gaan met Amanda vir wie ons gebid het en daarmee groet ek jou dan tot morgen 10 uur 10 uur Goeiemôreoggend ons ekerk en 'n rustige nag vir jou shalom